השר שואל, והשופט בשילום, והגדול דובר, הבט נפשו הוא, ויעבטוה. טובם כחדק, ישר מן משוכה, יום מצפך, פקודתך באה, עתה תהיה מבוכתם. אל תאמינו ברע, אל תפתחו באלוף. מי שוכב את חקיך שמור פתחפיך, כי בן מנבל אב, בת קמה ואימא, כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו. ואני באדוני אצפה, אוכיל על אלוהי ישעי, ישמעני אלוהי. אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך אדוני אור לי. זעף אדוני אשא, כי חטאתי לו, עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי, יוציאני לאור, אראה בצדקתו. ותראה אויבתי ותכסה הבושה.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 וים מים והר ההר, והייתה הארץ לשממה על יושביה, נתפרי מעל אליהם, רעי עמך ושבטך, צאן נחלתך, שוכני לבדד, יער בתוך תרמל, ירעו בשן וגלעד, קימי עולם.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 אשר נשבעת לאבותינו ממקדם.